Hej som, det här är Kristin Kliopatra på Nyhetsplatsen. Ja, idag här, den 25 i fjärde, så är det bra regnigt ute. Och Jag vaknade upp med ont i hela kroppen. Nu ska jag luta mig fram och titta. sa alltså, rätt datum. Det är rätt datum idag. Jag håller på med Analytics och Statistics. Alltså. Analyser och statistik. Och vad jag gör är att jag jämför eh, analyserna som görs på nyhetspalatset. Vi jag har alltid hävdat att om jag ska sälja annonser, om jag ska använda nyhetspalatset eh, som någonting positivt för mina användare och för mina potentiella kunder, då ska jag ha någonting att erbjuda. Då ska jag ha transparens i min trafik. Den ska vara ärlig. Den ska vara lättförstådd Och den ska vara jämförbar med andra källor. Och eh, mer eller mindre lika med i resultat. Det här låter som om jag pratar någon form av eh, ja, trolleri-formlar. Men det här är något som jag har lärt mig jag själv har sökt leverantör om någonting. Jag har, jag har köpt jättemånga gånger när jag var yngre. Att de har sagt så här. Men titta, vi har skrivit på våran sida hur bra vi är. Eller lyssna, så här bra är vi. För det säger jag. Jag har köpt det. För att personen som jag har pratat med har låtit trovärdig. Sidan som jag tittat på. Och verka trovärdig. Men gud vilka misstag jag har gjort på grund av det. Eh, vid ett tillfälle när jag jobbade som konsult för många år sedan. Så skulle jag köpa ett bokföringsprogram. Jag satt och surfade efter kostnadsfria Och jag hittade en, en hel del. Men så tänkte jag så här. Men det här är ju seriöst. Jag är ju en konsult. Jag kan inte liksom... Ja... Hur, hur fungerar vi människor egentligen? Jag tänkte, jag kan inte ha någonting som är gratis när jag är en fin konsult. Så jag gick in och så letade jag efter bokföringsprogram. Och framförallt så ville jag ha någonting som räknade ut skatter. Som hade allting ordnat i um, eh, redan färdiga vad ska man säga, sektioner. Jag är inte så duktig på bokföring, men det skulle vara färdigt. Det skulle vara färdigt. Eh, och sen så skulle jag räkna ut semesterersättningen. Ju mindre du behövde tänka, ju mer kunde jag jobba med det jag höll på med. Så jag går in och så ser jag det här. Det är en farbror som har sitt eget bokföringsprogram som han säljer. Och jag gick in och jag köpte det direkt genom nätet. Och så tänkte jag så, gud okay, vad duktig jag är. Så jag fick en sån här obehaglig känsla liksom i bakhuvudet så här gör ju inte jag när jag arbetar med mina kunder då skulle inte jag ha ett jobb tänkte jag. jag jag gör ju en jämförelse med många och sen så gör ju jag liksom positiva och negativa, jag jämför positiva och negativa med varandra och jag jämför priser och allting för att jag ska ha, det ska vara kostnadseffektivt det ska vara funktionsdugligt och det får inte på något sätt inskränka eh, på mitt mål med produkten eller tjänsten som jag köper på grund av att leverantören har andra mål. Och Det var väl lite grann det som hände vid det här tillfället så att jag köper en produkt eh, som inte alls var så automatisk som den här eh, leverantören, tillverkaren och försäljaren utlovade på sin sida, det såg fint ut och det lätt som att nu behöver du inte ens gå gång tänka själv liksom. bilen kör själv eh, dit har vi ju faktiskt också kommit idag men inte på den tiden eh, och den här personen som sålde paketet Um, sålde ju naturligtvis efter sin egen erfarenhet. Och han hade säkert arbetat med bokföring de senaste 20 åren eller 30 åren. Och då hade han skrivit för hans för honom så var det här uh, programmet som han sålde. Det var hur enkelt som helst. Det var ju totalt uh, helt automatiserat. Men för mig då, som inte sysslar med bokföring men har en skyldighet att svara att sköta min bokföring för att kunna presentera vad jag här för någonting. jag har sålt och hur mycket som har kommit in och så ja, allt det här. För mig var det som en det var ju katastrof. Det var ju katastrof. Och den här försäljaren tillverkaren eh programmeraren det här, som hade skapat här bokföringsprogrammet han var inte intresserad av mitt behov han var intresserad av sitt behov och det var ju naturligtvis att få pengar så att när jag frågasätter, det här är inte helt automatiserat det är inte så en gång halv automatiserat det här kräver ju att du ska kunna allting och, och alla konstiga eh, nummerbenämningar på, på olika grejer och så vidare och, så vidare. och skatter och allt det här kräver ju att du själv ska jag behöva programmera in det här och där, då måste jag sitta i två månader i alla fall för att ta reda på alla fakta och det var ju det jag ville slippa eh, det, så jag vill gärna jag vill få en refund så alltså, jag vill få tillbaka pengarna och han sa nej det får du inte och det fanns inte ett dugg jag kunde göra åt saken så på grund av att han var så egoistisk och så girig i sitt eget närande så att säga då förlorade han mig som kund i flera år Eh, på grund av att han ville behålla eh, de här pengarna. Han hade kunnat delat och vilat med mig eller gjort någonting. Men det gjorde han alltså inte. Så vad jag hade tjänat på det var att ta ett sånt här automatiserat gratisprogram. Så på grund av att jag ville se fin ut så hade jag. Jag hade, jag hade köpt mig ett problem helt enkelt. Och det hade jag ju liksom, även ifall problemet hade kommit, om jag hade haft ett program som var gratis, så hade det inte kostat mig någonting. Liksom, det hade inte kostat dubbelt i alla fall. Så det kan man ju råka ut för. Och, och nu så sitter jag, jag, jag har ju lärt mig av de här historierna. Jag har ju lärt mig att jag är inte är intresserad av leverantörer, någon som säljer min tjänst eller en produkt, en butik eller någonting sånt här som inte är schyssta. Jag är inte intresserad av sådana leverantörer som inte är att bjuda lite vi jag är en sån här jag vill stanna kvar hos det företaget som jag väljer i år efter år efter år. Och det innebär ju naturligtvis en förtjänstmöjlighet hos leverantören, de tjänar på mig, de, de får mina pengar. Eh, problemet har ju inte bara varit det där, nu har jag ju lovat att jag skulle hålla i den här podden där eh, man ska tänka efter som företagare för att inte förlora sina kunder framförallt när det ser ut som det gör i Sverige idag eh, det är det är sådana extrema, extremt stora glapp mellan den vanliga arbetaren, de rika och de som verkligen, verkligen är fattiga för att idag så finns, det sitter företagare som, som försöker locka in folk att tjäna att uträtta sysslar sånt där från 45 till 90 kronor eh, per timme och på det så ska du dra skatt och i det så är eh, semesterersättningen räkna. så det är inte lätt att få jobb men pratar du med vanliga arbetare idag då tror de inte att det här existerar att, för då säger de så här, ja men du kan man inte ta ett sådant jobb. Jo, men idag så måste man ta ett sådant jobb. För det finns ingen möjlighet att, att överleva annars. Och kommunerna står inte där och säger så här, hej allihopa, kom hit ni som inte får jobb eller eh, inte klarar av hyran. Vi hjälper er. För de säger så här, nej, vi har inga pengar. Det här är politi det är ekon eh, politiskt ekonomiska eller ekonomipolitiska läget i Sverige. Så att, äh, det här drabbar ju naturligtvis företagare. Om man inte har då en exklusiv butik på Östermalm där man är säker på att de enda som går förbi butiken det är sådana som har pengar. Riktigt, riktigt mycket pengar. Men det är ju så en liten del av den svenska befolkningen. Så, så resten av oss finns ju utspridda i landet. Och även företagarna. Och det blir en desperation. Det blir en desperation när politikerna eller riksdagen, regeringen ger ut massor med bidrag till gratis arbetskraft och betalar lönerna. För de som inte tar emot de här, den här gratis arbetskraften eller bidraget för arbetaren kan ju dumpa sina priser och det här orsakar ju omöjlig konkurrens mot de andra. Så, att, så det, alltså, det är ju inget bra. Och, och dessutom så blir ju Företagarna som vet om att det här är mitt levebröd. Vad ska jag göra sen då? Ska jag ta sådana 90, 90 kronor i timmen jobb? Ska jag göra det? Jag som har dragit in 450, 550, 1500 kronor i timmen. Ska jag plötsligt ska jag gå ner på 90 kronor i timmen nu före skatt? Det går ju inte. Och de börjar få lite panik. Och då attackerar de sina kunder. Det här är ju, det här är ju lika mig men det är lika korkat att försöka börja kröva in pengar av kunder. För det är ju kunderna som sitter i samma situation. Precis samma situation. Det ekonomiska, politiska, ekonomiska, ekonomipolitiska, ekonomiska läget i Sverige. Ursäkta att jag rabblade, men jag vet inte riktigt hur jag ska för, äh, formulera det. För att de är beroende av varandra. De är beroende av ett samarbete helt enkelt. Eh, allihopa drabbas ju av att det är svårt att få inkomst att det är svårt att få in pengarna lika så kunderna och kan inte kunderna eh, nå det målet få valuta för pengarna de har betalat för till och med kanske lite hjälp på vägen eh, då finns ju alltid någon som kan konkurrera ut en som kanske har haft som leverantör i ett år eller två år eller tio år då kommer den här konkurrensen så säger den så att jag kan erbjuda samma tjänst till dig för en tiondel av priset. Och när jag gör en sån här omvärldsanalys, alltså i mitt land där jag, eller i internationellt, och så hittar jag en produkt som motsvarar det jag har haft tidigare, men jag fick inte hjälp av leverantören, av den här tjänsten, produkten, att klara mitt mål. Då byter jag då är det ju någon annan som klarar sitt mål och jag klarar mitt mål men när han jag bad om hjälp som kanske har överlevt på mig och sina kunder i många år han förlorar på grund av den här girigheten som jag sa okej okay, så att vi har där jag är väldigt väldigt mån om mina användare mina besökare läsarna, tittarna på tv-kanalen jag är väldigt mån om att de ska få någon form av valuta för pengarna Definitivt ska det inte kosta något. Eh, så hur gör jag det? Jo, men, jag visar, jag vill ju visa mer statistik för det viktigaste när man skriver, eh, det är ett, om jag ska gå in och skriva en artikel, om jag vill liksom få uppmärksamhet att det här och det här har hänt mig, nu skriver jag till nyhetspalatset. Då vill jag få uppmärksamhet för mig som person, jag vill ju nå mitt mål. Hallå, jag har varit med om det här och det här, är det någon som hör mig? Och idag så är det ju så här, tyvärr, att skriver du till en tidning och du inte har ett kändisnamn, det är sorgligt att säga. Eller ifall du inte har en så smaskig historia så att magen vänder sig upp och ner. Då kommer inte du bli publicerad. Bara för att det gör ont, någonting tragiskt har hänt eh, och så vidare och så vidare. Så kommer inte du bli publicerad. För de kommer säga så tyvärr: det, liksom, det är inte aktuellt idag, din historia. Hur kan man säga det här? Hur kan man säga det här? Jag känna det här: Gud, jag vill vara reporter. Jag vill inte bara vara reporter, jag vill äga en, en, en tidning. Jag vill äga en tidning för det är inte okej okay att säga till människor din historia är inte aktuell idag. Det är levande människor. Ska inte alla få chansen? Bara en fråga. Ska inte alla få chansen? Eh, att eh, höras och synas är inte allihopa, allas historia lika viktig och lika intressant. Det beror ju bara på från vilka ögon du ser. Så det, det är helt otroligt. Men sen så, okej, okay, jag säger så självklart så hittar vi ett läge där vi kan publicera din historia. Det finns utrymme på Nyhetspalatset om du är drivande företagare. Om du vill driva någonting som du precis har startat. Det finns utrymme. Du kan göra dina egna annonser gratis. Det här handlar ju om att du kan promovera dig själv. Det är, det är så miljoner. Vi har miljoner läsare, besökare, tittare idag. Och för bara några månader sedan så var jag helt extatiskt överlycklig över att jag hade några hundratusen. Pang, pang, pang, pang, pang, pang har jag sagt. Så har det bara utvecklats och utvecklats och utvecklats. För det visar sig att människor tycker om att få valuta för pengarna. Att kunna nå sitt mål genom de leverantörer de väljer och jag är ju en sån leverantör så då kastar vi oss tillbaka till att jag sitter här och försöker köra en transparent media och mediemarknadsplats det är ju egentligen ingen riktig tidning det är ju en marknadsplats och det är en media eh men jag vill visa, jag vill visa, jag vill ta reda på, jag vill vara ärlig framförallt. Det, det är den här brinnande kärnan som sitter i min mage längs min ryggrad som den här det tredje ögat mitt i pannan eh, som buddister talar om. Det finns en glöden eld, a core som är så ärlig. Som strider för att bevisa att det går att vara bra och ärlig samtidigt. Att vara schysst och ärlig samtidigt. Jag har så otroligt mycket att bjuda på, tänker jag. Jag behöver liksom inte dölja mina min väg till framgång. Och kan man göra det jag har gjort? You're welcome. Jag bjuder på kunskapen. Det är klart att alla ska upp så kan man bara rida på det bildet. så det är så enkelt det är så enkelt jag ser det som en, en, en härlig känsla av att kunna liksom bara upp till de eh, här mogulerna då som sitter lite högre upp som bokstavligt talat bygger murar runt sitt företagande och låter pengar och uppmärksamhet bara stötsa mellan murarna mellan dem han, hon, den det har valt ut och så trycker man ut allihopa som sitter på utsidan. De ska försörja det som finns innanför muren. Det känns jättehärligt för mig att bara gå upp och så bara... Facelap! Så! Jag kan inte förklara, men det är en sån otroligt härlig känsla. Att bara vara schysst. Så, ja... Jag sitter här nu med statistik och det räcker inte med bara Google-statistiken och det räcker inte bara med eh, WordPress-statistiken och det räcker inte bara med den statistiken eller kolla ifrån ett avstånd med light beam eller vad det nu är. Jag vill ha så många källor som möjligt som verkligen bekräftar det jag säger. Det är så viktigt också för mig. För att jag är inte en hel organisation. Allt, allt, allt som ni ser, som ni upplever, det har jag byggt själv. Så därför är det så viktigt också. För det är så svårt att förstå för många hur en människa kan göra så mycket saker samtidigt. Men jag kommer ta det. Jag kommer berätta hur jag klarar av att göra så många saker samtidigt. Det kommer jag berätta i en annan pulp för det är väldigt intressant också det här det är ju lite grann mentorskap vad kan jag bjuda på, ja, men det här kan jag bjuda på det här, kan, här känner jag att jag är liksom stark och kunnande precis som i mitt eh, blivande företagande om säkerhet och, och att kunna skydda sig och kunna tänka för och inte efter men det får bli andra poddar liksom. det får bli andra avsnitt jag tror att det här avsnittet har varit viktigt dels för mig att berätta men också för er att lyssna på ni som driver företag framför allt. och ni som anlitar företag eller leverantörer av tjänster eller jag tror att det har gett er lite, sådär, lite idéer om att aha, det där har inte jag tänkt på och så får ni ändra om mer taktik lite. Jag tror att det är otroligt viktigt. Det här är alltså Kristin Cleopatra för Nyhetspalatset och vi, ser vi ses i nästa podd. Har du så himla gott? Hej!